Hej och välkommen till podcasten Skolsverige som finns på iTunes, Acast och skolsverige.com Det här är lite av ett specialavsnitt på det sättet att vi spelar in det efter att vi har varit på en utställning i Stockholm, du och jag som heter En sagolik skola så det är det det handlar om kan man säga, med anledning av att folkskolan fyller 175 år i år Precis, och därför så ska vi väl tacka både Lärarstiftelsen och Lärarförbundet att vi fick vara med vi, är här i vi kör lite spanier från det här, sen tar vi och pratar ordentligt om folkskolan och <skolan> ja. lärarrollen och den här utställningen En sakolik skola som finns på Valdemars och som sen ska resa runt i Sverige i två års tid för guds skull. Uh, och sen på slutet så har vi inte en elevkrönika utan lite lärarröster. Absolut. Uh, vi kommer tillbaka till det lite senare. Det finns en bra förklaring till varför vi har kickat eleverna den här veckan. <laughs> och det är bara denna veckan så det kommer att uh, ordna upp sig alldeles uh, alldeles, alldeles särskilt. Men uh, den här veckan tar vi alltså avstamp i, uh, från Valdemars Udde i Stockholm. Där vi var för en vecka sedan och uh, tittade på den här utställningen som mm. heter En sagolik och vi gjorde det i väldigt prominent sällskap måste jag ju säga. Yes, absolut. Det arrangerades någon, någon så här panelsamtal som vi blir inbjudna till att lyssna på. Och sen vill mm. vi gå runt och kolla på den här utställningen och så. Och den här utställningen finns ju där för alla som vill fram till mm. maj någon gång tror jag. Mm. Och sen så kommer den resa runt och den finns också på en, en sagolikskola.se. Mm. Så man kan gå in och kolla lite där och där finns också datum när det kommer till mig. Och så finns det hon närmsta alla mjölkpaket. Kan man läsa sig as fina historier <laughs> om folkskollärare, i, inte folkskollärare, vad ska jag säga. Lärare överhuvudtaget så, genom tiderna som liksom, jag säga, små korta vardagsberättelser kan varmt rekommenderas. Eh, så. Men mm. vi, vi du gick runt här, vi var med om det här Och så har vi lite spanningar på det området Vi ska börja lite kort då mm. För att vara konkreta, i alla fall i början <laughs> Vi ska försöka vara konkreta Och det, det första som slår mig Det, var ju att, det första som hände den här mm. eftermiddagen Var ju att vi var på ett eh, panelsamtal mm. Och då, det, var in, det var ju gjort så Att det var i tre delar mm. Så det började med att det var lärare Och det var... Eh, eh, politiker Anna Ekström och Anna Kindberg Batra, mm. eh, även kallat Annona. Hur <laughs> ser du till Anna och Anna? Anna och Anna. Ja. Eh, och sen hade Är det jag... första gången i svensk politik, politisk historia som vi har problemet att vi har flera Annor i politiken samtidigt, alltså på samma ställe liksom. mm. Det känns mm. som att se, vi har haft rätt många Lars och sådana Jöran <laughs> och sådana personer. Det är inte Jöran Annor. <laughs> Nej, precis. Men nu, inte ut. Ja, men det det, det, det blir en genusfråga plötsligt. Men, men absolut. Eh, eh, och, <laughs> det, men det säger ju också någonting om att vi har fler kvinnor i politiken. Och då ska vi... Ja, men skit det. Eh, ja, verkligen. Absolut. Tillbaka till det. Anna och Anna och sen några fler. Eh, ja, och sen så avslutades det hela med Läraförbundets uppförande som kommenterade liksom hela samtalet. Och det var Johanna Gärra Ostrundå. Mm. Eh, och... Eh, det som, alltså en spaning som var intressant när de här lärarna kom på podiet för det var mm. två lärare och en rektor är ju att eh, när, man, när man samlar lärare i en sån här panel så tycker de ju så sällan samma sak. Och här var det lite så att de, de drog helt diametralt olika slutsatser. Just och det tycker det. jag är intressant. Ja, men precis. Så är det var tre olika spår mm. eh, liksom kopplat till ungefär samma frågor då, kring vad lärare, vilket varit, vart är det på väg. Hur kommer det vara i framtiden? Så. Och hur så utvecklar de... vi läraryrket? Ja, precis, precis. Och då har de ändå lite olika spår på det. Och det är ju fascinerande. Och samtidigt, det är en ganska bra bild av hur komplex skolan och läraryrket är. Någonstans. Det finns inte enkla lösningar. Och bjuder in politiker, så ser de alla på samma sak. Det var det som till och med hände här. Att man var lite <laughs> överens faktiskt. Men, men bjuder in lärare, så är det inte som att det blir värsta fighten. Men, men man har ändå liksom så här. Ja, ah, jag vill också flika in det här, Ja, ah, fast den här Ja, ah, fast den här mm. Och så är det liksom helt plötsligt en ganska rik diskussion. Någonstans. Ja, och det, den är ju på både gott och ont, tänker jag. För att, mm. eh, att, att, det, ibland pratar man om att lärare till och med är ju olika, alltså att man har olika upp, eh, erfarenheter på olika skolor. Och vi har det definitivt på olika Eh, alltså på olika eh, på, på olika skolor. Alltså, alltså... Olika städer och skolformer. Mm, ja. Precis, och det, det här blir ju en intressant också grej för likvärdigheten. Vad drar vi för slutsatser? De här mötena, de här panelsamtalen de behöver ju inte vara för publik. Men... Eh, en, en, en somnande grej som Edcamps eh, mm. kanske borde vakna igen, tänker jag. Precis. Alltså man kan ju tänka på vad de här tre lärarna som egentligen är där för att prata för en publik. för fram av varandra? Det måste mm. vara ett ganska intressant perspektiv. Mm. Vill man veta mer om i alla fall en av de här så har vi precis nu för några dagar sedan släppt en intervju med Jonas Monsen, Lite ja. på samma tema som det här panelsamtalet. Så där kan du gå in och lyssna i alla fall på hans perspektiv. De andra <laughs> två hade fantastiska perspektiv också. Men tyvärr tillät inte tiden att vi spelar in en intervju med dem just då i alla fall. Nej, Precis. En lärare, men vi har faktiskt den andra läraren som var i panelen. Det. det kommer vi att höra lite senare när vi kommer till lärarrösterna. I det här avsnittet, just det. Precis, så precis. är det. Så en liten eh. glimt av henne, det är sant. En grej som jag tog med mig från den här liksom, kvällen och utställningen och så mm. var framförallt nostalgivärdet. Eller så. Mm. Nu är inte jag, alltså, jag gick i skolan på 90-talet <laughs> och det kanske inte är den mest fascinerande delen av den här utställningen på det sättet att 90-talet eh, om vi säger det, det är en historisk utställning såklart, från början till, till liksom så mm. det, det mest fascinerande är att se så här, hur var det för länge sedan så. Ja. Och, och där kommer inte liksom, min skolgång kvar är fortfarande <laughs> in till för länge sedan, men det är fascinerande att gå med folk som är lite äldre som säger åh oh, kolla här, den här gamla skrivboken hade ju jag, eller den här gamla läsboken hade vi, för det var när alla hade samma mm. och liksom så finns originalen där, så mm. finns liksom där, för den var beställda av Eh, liksom eh, så, lärarfacken fast på den tiden och så. Mm. det var beställt av dem som, som liksom, det var de som eller beställde de av den tidens konstnärer och författare och så mm. Så de originalen finns liksom i lärarkårens händer om man ska dra så och det tycker jag är fascinerande och jag tycker det är så fint att de ställs ut nu för liksom beskådan, för det är nostalgivärdet att vuxna människor kan gå och säga ooh, det var ju den här och minnas tillbaka till sin egen skolgång mm. det är bara det, säger den lilla lilla känslan av ooh, är någonting som gör någonting för tror jag, liksom, inställningen till skolan man blir påminn just det, det var inte det var inte det som jag minns utan det var någonting mer också liksom så. Mm. jag gick med en person som är och det var fantastiskt att få se dem, liksom Tillbaka i blickarna någonstans. Mm, Bara det ja, i sig jag tror det. jag gör att det är värt att besöka en utställning. Mm. Och för oss som inte har den relationen till det materialet. Då, det är fascinerande att ta med sig någon lite äldre person som kan få dem om senare. Kan man så bry dig, titta på och tänka. mm -hmm. Absolut, och jag, jag tänker ju att det fanns ju faktiskt någonting för oss från 80-talet också, tänker jag. Jag det var lite pentroll och annat. Ja, just, just, just. Ja. Pentroll. Ja, men, ja, men det kanske är så. Man ser pentrollen och tänker samma sak. Ja, men man tänkte... Nej, jag tyckte snarare att... Jag, och här var min representation jag hade pentroll. Ja, men lite så tänkte jag. Men, men absolut. En annan sak från den här dagen innan vi går in på själva temat som ska handla om lärarrollen då, nu och i framtiden Mm, mm, så, eh, så tänker jag att när man kommer in och ska mm. göra ett sånt här panelsamtal så, eh, så, så är det ju ändå så att det rör sig, i, i det här rummet så rör det sig om ganska många personer som samlades innan innan man släppte in publiken och eh, när, nu kommer politikerna och det är ju det ändå... var liksom någon, någon pressekreterare som var där innan de var. Så här, nu är de tre minuter ute, nu är de fem minuter ute. Så precis räkna ner till när liksom de kommer. Så. Mm, precis. Och när Anna mm. då som är minister, kliver in i rummet mm, mm -hmm. så scannar hon av rummet mm. på ett sätt som är jätte... alltså hon går in, tittar av rummet, stannar. Och den här trappan är lite högre upp så ja. man ser liksom hela rummet från någon tre ja precis. precis. Och så tittar hon eh, upp. Och så tittar hon åt höger, och sen tittar hon åt vänster. Och på vänster sida står lärarna, mm. eh, och på höger sida står eh, Johanna Göra Åstrand och, mm. och förbundsordföranden Neval Isterén. Eh, så det maktpersoner som liksom man vill göra sig väl med, om man ska vara väldigt så här, kall och analytisk. Absolut. Men det var inte det hon var att göra nu? Nej. Nej. För mm. hon gick åt andra hållet. Hon hälsade på lärarna mm. först. Men, men det sa vi vem du var. Nej, ja, det var Anna Ekström. <laughs> <laughs> det var Anna Ekström som minister. Och hon gick. Jo men det sa vi. Ja. <laughs> Så när Anna Ekström kommer in i rummet mm. då väljer hon att gå eh, inte till de här maktpersonerna utan hon väljer att gå åt lärarnas håll mm. och hälsar på dem först. Mm. Och mm. det där är så himla snyggt. Det säger någonting om, om vem hon är som ledare och så. Och det säger också mm. någonting varf om varför hon är så uppskattad av lärarkåren tror jag. Mm. För det är en genomgripande grej. Eh, nog för att hylla henne det har vi gjort i tillräckligt många av avsnittsvärdet men mm. det är ändå ganska coolt att, mm. att, att, att få se en sån mm. grej. Du, det här med sågglycksskolor då. Om vi nu ska fortsätta på samma tema, fast att vi redan har släppt det bakom oss. Om du föreställer dig hur det varit 1842 och mm. på den tidens hade man ekleistiksministern då. Måste mm. alltså, som, jag. Mm. Eh, om den personen hade varit i ett samtal med lärare, eller i ett sammanhang med lärare, hade det varit lika självklart att gå fram till lärarna då? Hade det någonsin kunnat hända på den tiden? Det känns ju inte som det. Men vi hade inte haft det samtalet tänka. Nej, nej, absolut inte, men, men, men jag bara tänker så här att man från liksom politiskt håll eller från ledarhåll vill säga, gör en mm. poäng av att värdera lärarkåren jag, jag gissar att hon gör det för att om man ska gå tillbaka till hennes tid på så för att så här, när man lärarna ska uppvärderas mm. Det kanske inte behövdes 1842 för då fanns det redan en idé om det för att det, var så här, det är de här människorna som kan de här ninja skillsen som att läsa och skriva och räkna och här grejer, som inte var allmän kunskap? Liksom. Jag tänker både och faktiskt. Jag tänker att, att det handlar om för att det man lär sig av och man tittar på mm. skolsystemet när, när man liksom inför det här med allmän mm. folkskola så inför man ju faktiskt ett parallellt skolsystem mot det som redan fanns. Mm. Eh, alltså man inför, ju, man, man inför ju två läroplaner och två vägar att gå igenom den här eh, lärarsituationen. Mm. Mm. Mm. Vilket gör att eh, de här realskolelärarna och de, mm. de här som, som jobbar på, på läroverken, mm. de är naturligtvis väldigt hö, i hög status Men småskolelärarinnorna mm. mm. som, som har liksom tvåårigt seminarie mm. som utbildning, mm. det är klart att de inte har någon status och de får inte vara gifta och de får inte vara, de får ju hälften av lönen och hälften av utbildningstiden Men, men det, det som man pratade om i, när man införde folkskolan, om jag minns rätt mm. från den här utställningen så var det att det var bara män och det var liksom då, det var inte riktigt den grenen då att, att det inte fanns ändå liksom, alltså, sen. kategorier ah. i det. Sen, sen visste jag förstå den polariseringen och den liksom, hierarkin som har funnits mm. inom lärarkåren och som mm. för guds skull finns än idag <laughs> den är ju liksom, även om den, den byter skepnad och så, så är det fortfarande liksom, mm. eh, ett eh, arv som vi har men, men det kan vi prata mer om eh, senare. Hela den utställningen då, den är ju fantastisk, det är den mm. börjar 1842 mm. hur såg skolor ut då? Mm. Alltså de har byggt upp liksom, modellklasserum som är ganska små, de har liksom, byggt upp med små figurer och små dockor och liksom lite material och plancher och, och allt så mm, mm. Och så kan man gå nästan epok för epok för epok. Mm, är det så här, mm. tidigt 1800-tal, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Det är liksom någonstans, hur var det runt kriget, hur var det liksom så. Mm. så det är fascinerande att få se den utvecklingen. Mm. Ja, det tycker jag. jag. tycker att det som slog mig allra hårdast faktiskt, mm, mm. det är ju det här att det börjar liksom med den här katechesundervisningen. Mm, mm, och det är ju utan till lärning. Lär er vad man ska. Bum, bum, bum, och mm, liksom mm, eh, stränga läxförhör och sådär. Men ja. med folkskolan så kom det här med. Eh, alltså det är ju en tydlig liksom. Eh, hetsläraren är ju mm. därifrån, från katechesundervisningen. Men, men med folkskolan mm. så kommer ju det här att man ska visa, instruera prata, låta laborativt, låta mm, eleverna mm, försöka, precis. låta dem skriva i sand, sandbänkar till att börja mm, mm, med, eh, man, man, hela det här med LNK som vi faktiskt har gjort ett avsnitt om just it, just eh, hela hennes barnsyn, att barnet är en utvecklande varelse som mm, går att utveckla, som precis. växer hela den typen av eh, barnsyn som, mm, som, mm, som förändras i och med att vi får allmän folkskola och att hennes idéer en spaning på den tiden för ja. den, den rörelsen och det som hon och flera andra stod för mm. har ju varit revolutionerande och banbrytande mm. på många sätt så även liksom internationellt var det då som Sverige senast Låg på topp internationellt? Alltså hade man haft pisa på den tiden Är det det vi säger Make skolan great again Är det liksom LNK vi pratar om då Eller vad, vad är, det, vad finns, <laughs> är, är det hon som är liksom vår Ronald Reagan i det. <laughs> liksom, Var kommer vi in i det? Bara som en spanning. För den här husställningen är ju fan, intressant intressant Det det finns en del som är så här, de som förändrade skolan och liksom, mm, mm. Som reformerade skolan under mm. tiden Där Ellen är mm. är en Och det finns flera andra personer mm. Alltså det är ju ganska intressanta historier också Allt från författare som Selma Lagerlöf som absolut inte är en okänd men där man kanske inte tänker att hon var författare man kanske inte identifierar det fasta men ändå tänker att, att Nils Holgersson så är ju en del av liksom, ett ganska uppenbart geografiläromedel så Absolut, ja men det finns ju Väldigt många såna här pionjärer I den här, under mm, alltså, mm. I den här alltså vi har ju eh, Allt ifrån Selma Lagerlöf till Fritjofberg mm, mm. till Karl och Karin Larsson faktiskt som, som, Det är ju inte en slump att vi har En aula i skolan bredvid här på Vittfälska gymnasiet som mm. är målad av Karl det är ju inte en slump Absolut inte. Absolut inte. Eh, för han var ju liksom en av dem mm. som, som brann för det här På skolan har med trapphus eh, mm. som är målad av Karl som inga barn någonsin får gå i <laughs> Jag ska säga allting om nu till skolan, men det är en parentes. Absolut, men vi har även Elsa Beskob och Nathanael Beskob som också liksom har bidragit till läromedel och sådär. Men vi har också Emil och Amanda Hammarlund. Personer som inte riktigt vet vilka de är Nej. sticker ut haken och säger kanske lite obildat. Ja, men det är ju de som utan deras engagemang så hade ju, de kontaktade ju Elsa och, och Nathanael Beskov. De kontaktade ju mm. liksom och såg till att de fick illustrerade läromedel och de, de var ju otroligt politiskt och fackligt aktiva och mm. var lärare mm. båda två. Men de, men de var också förlagsredaktörer så det var ju de som skapade de här olika läromedelsförlagen och sådär. ser det var de som låg bakom det här? Man hade ett ideal på den tiden att liksom bara det bästa var gott nog att vi ska ha de bästa konstnärerna, bästa författarna, bästa liksom kulturpersonerna för att får man ta del av konst så lär man sig bättre. Mm. Eh, så. det var liksom en grej, det var det såhär, moderna flumlärandet på den tiden mm. eh, eh, Apropos den spaning för jag satt för funderade på det här häromdagen och jag pratade med kollegor om just den egen mm. och dagen efter så var de på studiebesök på den lokala Ica och Willis affären för att mm. kolla på med ekologen, så. Då jag möjlighet ekologiskt på den tiden så var det Karl Larsson och Sema liksom, Lagerlöv idag är det Ica och Willis som står för <laughs> läromedel och, och man kan tänka såhär, jaha inte läromedel, men med liksom kontexter för lärande då. Mm. man kan tänka att man kan ju man kan ju bli lite skeptisk eller lite oroad på ett sätt. Och på ett sätt kan man tänka att det kanske inte är så himla konstigt att vi inte är kvar i exakt samma idé. alltså Kan man tänka att säga, att vi inte håller på på samma sätt nu är för att liksom vi har gått från att läsa om världen i böcker till att se världen någonstans? Kan det vara en grej? Mm, och möjligt. Men, och jag är inte säker på att det är en bra grej. Nej, det tror jag inte heller. Alltså, mm. inte onäken. Eller inte, o, inte enbart. Mm. Men det finns ändå någonting naturligt i den evolutionen som vi har gjort. Mm. Att idag, liksom, är det, så här, okay, men det är inte konstigt att gå ut till mm. lokal, lokalsamhället, närsamhället, och studera det. Och liksom göra det till en källa för lärande eller en källa för information och så. Det är inte den enda vi har. Absolut inte. Men vi är ju del av, liksom skrivit material, liksom skapar material och så också. Men, men jag kan inte föreställa mig att man 1840 var lika, hade som en inställning man var en del av samhället. Och liksom man tog plats på det sättet. För att barn fick inte ta plats på det sättet. Mm, absolut inte. Men jag tänker ändå mm, mm, att, eh, det fick de ju inte men jag tänker ändå, det som mm, slår mig när jag går igenom den här, när jag har lämnat katechesundervisningen, mm, mm, när jag går in i Ellen LNKs värld mm. Så är det som slår mig. när Det står det är en modell av en lärare som står och visar. Hon mm, håller något ägg mm, på mm. något slag. Eh, mm. Och så tänker jag bara så här. Det där är ju jag. Jag känner ju igen mig. Alltså, mm. alltså, nu jobbar jag i den här gamla 1800-talsmiljön. Mm. Men jag mm. känner ju att den här illustrerade... Jag är ju fortfarande... Den där läraren Det har inte hänt så där förfärligt mycket. Nej, du menar, sen, sen vi gjorde det där för mig så har det inte hänt så farligt mycket. Nej, alltså inte så dramatiskt mycket i alla fall. Sen kan man ändå tänker att det är klart att det har förändrats. Det måste förändras oh, lite grann. Ja. Och jag tänker att om inte annat så är vi inne i en förändring just nu. Ja. Där liksom formell bildning är inte eh, alltid avgörande för framgång. Det finns massa människor som lyckas trots att de inte har någon... <laughs> alltså så, i, I vissa sammanhang mm. kan det inte vara så att det är tack vare att man hoppat av. Och, och, eller liksom alltså, att, att, och samtidigt så ser man att lärare... Man ser en massa berättelser om de så här viktiga lärare som har funnits till för folk men då har det varit av en vidare karaktär än det var den personen som lärde mig de här sakerna. Liksom så. Det kanske jag... var den personen som, som, som utmanade mig eller den personen som ställer krav eller den personen som lyssnar eller den personen som alltså, Jag tror att det var samma sak då. Jag jo. tror inte den skillnaden var så stor. Nej, men, men det, det är de historier man idag hör. Ja. När folk pratar om den här fantastiska läraren de har haft och så. Sen är det klart mm. att det finns de som är svingrymma på att liksom lära ut fakta saker också. det, är inte det säger. Men, men liksom ska man gå ut på stan och fråga folk vad minns du för lärare, vad har du för så, så är det ju de som har haft ett engagemang någonstans Ja men det tror jag å andra sidan om man skulle fråga till 1800 så hade de sagt samma Tror du? Ja det tror jag Hade man samma krav på folk på den här tiden Alltså förvänta dig... Jag vet inte Nej men nej jag vet inte heller Jag tror ju bara att, eller jag bara fick en sån känsla när jag gick in mm. i den där Man kan relatera till liksom, mm. hela den här historien och det finns mm. något viktigt att gå igenom liksom det här Alltså den, blir på, den processen har blivit påmind mm. att liksom det här är en del av oss och vi har funnits här förut och liksom vi kommer finnas här sen. Mm. Att alltså med den bricka i det spelet, borde du ha jobbar i gamla anrika skolor som har funnits länge så att man kan vara i våra klassrum och tänka sig: Okej, okay, jag minns att det har varit folk här någonstans. Så alltså är det mm. inte institutionellt i rummet så finns det en massa historier mm. som som finns med. Liksom. Men, men det är ändå värt att påminna om det. Jag satt med mina kollegor för några dagar sedan och planerade, här, vad ska vi göra som en del av att skolan fyller 175 och så för att mm. liksom, vår huvudman vill att vi ska göra någonting för att vår skola är den som är följdes längst. Mm. Orkola Hembygdsförening vill gärna göra någonting. Det finns lite aktörer lite här och var som vi liksom hittar på någonting så. Mm. Och, och vi hade en diskussion kopplad till så här, gör vi det här för våra elevers skull eller för någon annans skull? Mm. Och vi landade ändå att jo, men det är något vi vill göra för att även våra elever och alla våra kollegor börjar bli påminna om att liksom, vi finns i ett historiskt sammanhang någonstans. Ja. Och det tror jag är viktigt för att liksom, det är en jätteelevnära sätt att lära sig om historia, om samhällskunskap och förändringar och så. Men det är också ett sätt att komma tillbaka till och prata om vad är det för skola vi vill ha? Vad är det för skola vi vill vara nu? Varför är det som det är just nu? Vad är det för saker som vi bara tar för givet? Vad är det för saker som vi Liksom vill utmana vidare. På min skola så finns det en helig regel att man inte får gå på muren. Det är en jättefin gamla sten i den skolan. Och det säger nej! Och, och det är inte alltid alla elever som förstår varför. Så. Men, men, men med rikare förståelse för den historiska kontexten och vad som finns och, och liksom vad som är värt att bevara och så så kanske det har varit en grej. Det är så, Ja, men det är rimligt. Men, absolut. För exempel. men jag tänker också en sån sak som, som att förstå det här, vår nuvarande skola som en demokratisk mm institution mm. som jag tror vi glömmer för att vi blir ju mer och mer, och där har vi pratat i massor avsnitt om, mm. att vi blir mer och mer som en serviceinrättning, att vi ska leverera. Mm. Ja. Eh, men det är ju faktiskt inte det vi är, utan mm. vi finns för att vi har en gäng ungdomar, mm. precis folkskoletanken vi har ett, som sen blev grundskolan, mm. men vi har ett gäng ungdomar, mm. unga människor, som är, fyller sju år från den dagen och samhället bestämt att vi ska utbilda dem till att mm. bli sitt bästa jag, för att det de som ska, de ska bli bättre än mig. Rent konkret så ska de ju bli bättre än jag för de ska utveckla samhället framåt mm. och bli ta makten från mig mm. som är deras mm. lärare. Mm. Så egentligen så är ju det jag gör ganska läskigt. Mm. <laughs> alltså jag, jag måste, så Jag måste ju göra dem att de blir liksom ofantligt mycket kunnigare än vad jag någonsin var, kan mm, jag ju tycka. Mm, för mm. att samhället ska gå framåt: ja, men Det handlar hela tiden om att rationalisera bort sig själv. och Det är något att det funnits historiskt. Men konsekvensen blev för världen. Mm. När man utbildade unga men alltså människor så att ju mer människor fick bildning. Mm. Desto mer kunde de ta makten och ta ett demokratiskt samtal. Absolut, vi har gjort en, en kollektiv kunskapsresa som skulle ja. på ryggen av skolaformels verkligen. Men, men det du beskriver, precis är med att liksom, som lärare att känna sig att jag. Ska jag ta ett steg tillbaka och låta ja, de här nej. människorna bli bättre än mig? Det är absolut inte en grej som har funnits genom hela skolsystemet. Vi hade betygssystem där det högsta betyget var du kan lika mycket som läraren nu. <laughs> <laughs> alltså, absolut, det det inte det, jag menar. Nej, men jag inte, förstår, jag jag jag förstår, jag förstår men jag vill ändå flika in den grejen det, Men det blir en demokratisk konsekvens Precis. av och det handlar om hela. Tiden, det är fascinerande att kolla på hur lärarrollen har utvecklats under mm. de här 175 åren. Mm. För det är ju ingen slump. Det hänger hängt ihop med hur man vill att utveckla samhället. Hur man vill att utveckla... Liksom så och det har kommit krav från politiskt håll att nu vill vi se det här. För mm. det här är det som skolan ska vara. Och då är det förändrat lärarrollen och det har förändrat lärarnas uppdrag och så. Mm. Och vi har liksom gått till, till, till, till, från det ena till det andra. Och, och man kan ju se sådana förändringar just nu. Jag, jag tror för exempel att här, en del av att liksom lärarrollen blir allt mer överbelastad vad gäller tid och uppgifter och, liksom, så, mm. och antal elever och typ allt eh, Dels kanske en system av, eller en konsekvens av systemfel. Mm. Eller att man liksom inte har. Liksom tagit tag i systematiska problem vad gäller arbetsmiljö. Och så. Men det är också, tror jag, på ett lite flummigare plan en konsekvens av att samhället förväntar sig allt mer av skolan utan att kunna precisera vad är det är egentligen som skolan ska vara till för. Precis. Vad är det egentligen som lärarna ska bidra med? Mm. Vi pratade om det för någon vecka sedan, där med att liksom, vad är motsvarigheten till att om de här lärarna är de enda i byn som kan läsa och skriva? Mm. Du har pratat om så fake news och liksom hela den grejen. Vad är det som mm. är skolan skolans ansvar i det? Att vara digitalt kompetenta. Är det, är det det som är vår nästa grej? Mm. Är det så att lärarna, wow, det är de som kan programmera. Det är de som ska lära oss. Nej, det är det inte. För det andra människor som kan det också. Men liksom, är det de som kommer att bringa den nya nivån av allmänbildning till, till liksom våra unga någonstans? Är, är det, vad går det ut på? Det kan vara ett sätt att närma sig. Vad är det lärarrollen ska vara? egentligen? Ja... Jag tror ju och jag Lika mycket som jag känner igen mig Med hon med ägget i den här mm. utställningen Så tror jag att man kommer att stå med ägg Där framme på olika sätt alltså, Om du tänker att ägget är metafor mm. Så tror jag att man kommer att stå Fast det kommer att se lite olika ut Men jag tror också att vårat uppdrag Och syn på den här idén om att vi ska leverera om någon form av leverera någon form av kunskap som någon slags kunder och mm. den, den typen den tror jag är på väg bort Ja, på ett sätt. Och så tror jag också att liksom hur processen kommer att gå till någonstans mm. i det kommer att kunna förändras. För exempel känns det som att liksom med, med vad man kan analysera av beteenden och data och liksom så, så känns det som att det här med lärandeanalytik, för exempel när man får hjälp av maskiner och algoritmer som beräknar liksom, eh, lärande, lärande någonstans så för att kartlägga det, dokumentera det. Jag tror mm. att det finns jättemycket att göra när det kommer till att göra sanning av vad som idag är idéer om att alla ska få bli utmanade på sin nivå och att alla ska få liksom, individuella instruktioner, att alla ska få liksom, nå mm. sin fulla potential. och så. Det kommer inte vi som människor kunna lösa själv om inte vi sitter själv med en elev. Nej, men och det är en ganska det och ganska tråkigt och inte en socialt mm. form av lärare. Så det är något man hittar något annat: och då tror jag att vi kommer att få hjälp av verktyg för det för exempel. Sen när det kommer till själva instruktionen och själva liksom undervisningsaspekterna, så är det fortfarande något djupt mänskligt som ändå behöver liksom finnas i grunden för det. Alltså mellan elever, mellan elever och lärare. Liksom så. Men, men, men när det kommer till förståelse för vad är vi, vart, ska, vart är vi på väg, varför ska jag tala med här gruppen och så. Mm. Så, så någonstans tror man kommer att se tillbaka till den här tiden som vi har haft nu och även de senaste så, och tänka så här, hur visste de egentligen vad de höll på med? Eller, Eller hur, med? ja. För det är ja, ju bara ja, ja. Någon, någon kvalificerad magkänsla som är liksom det vi höll på med. Mm. Om man ska jämföra med kunna att vi ser liksom hård data som inte liksom simplifierar och förenklar skolan men som ändå på något sätt så här ger ett tyngre... Så här, ja, men kolla här. Ja, men absolut. Och jag tror ju också att det... Den, den grejen som du säger här nu att, alltså att man har en, ett analysverktyg som faktiskt gör en analys som man kan mm -hmm. göra någonting med eh, gör ju att vi kommer inte kunna ha det här att eleverna var sjukt mycket bättre för i världen eh, för att det, det är ju inte sant alltså, vi måste ju som någonstans komma ihåg det men det som jag tänker också som jag tror Gör att vi kommer att behöva lära våra elever att faktiskt bli självständiga lärare, Alltså det här instruktionen och det. Kom, men att kunna ta del av och kunna göra den här, använda sig av analysen. Vad man behöver göra. Att faktiskt pro, plugga. För det kommer ju hur mycket analyser som än görs. Och hur mycket utvärderingar som än görs. Mm. Så måste man faktiskt också plugga. Man måste lä läsa mycket böcker. Man måste mm. liksom, eh, ta del av olika tankar och idéer. Man måste se mycket tråkiga dokumentärer inom citattecken tråkiga för att de är mm. ganska intressanta. Man måste intressera sig för svåra saker. Man måste räkna sina tal. Det kommer mm. man behöva göra oavsett alla analyser. Och där kanske det blir mer liksom med den här studietekniken. Hur tar jag mig an de här grejerna? Mm -hmm. hur, hur, hur... Och också hur man designar den processen. Också, så ja, det, blir liksom, det kommer alltid finnas en motstånd i det. Och det är det som är genererar lärande. Men hur det motsändigt ut kommer nog säkert att förändras. Det är dina mina åsikter. Här sitter vi två personer och kuckimuckar och försöker komma på saker. Vad fan spelar det för roll i utvecklingen av skolan och lärarrollen? Kan man tänka? Så kan man fundera bland när man sitter med sina kollegor på sitt personalrum. Mm. För exempel, man kan vara så här: vi har ju massa bra idéer varför har vi ingen som lyssnar på oss här och nu? Varför kan inte de där förbannade ministrarna vara här och lyssna nu? Oavsett partitillhörighet så har man ju alltid den känslan någonstans. Kom hit nu, kom hit nu, lyssna på mig, hör vad jag säger. Och, så. och en grej som har förändrats i de här 175 åren är naturligtvis lärarens roll i debatten om skolan. Fram och tillbaka. Det är inte alltid en förbättring, men... Alltså, någonstans är samhället demokratiseras på något sätt genom, genom Twitter, genom Facebook, genom mm. liksom, sociala medier. Man kan bli viral, om man spelar in en film eller någon text, eller vad som helst. Lärare har tillgång till, debatt, till debattsidor, idag. inte alla lärare men, men, ja, men alltså. det, men med andra. Så det, det finns något i det. Eh, så, eh, det är en väg att gå naturligtvis, Absolut. man kan protestera hur vi ska Men man kan också göra en helt annan sak som, som jag tycker är skitintressant och det mm. är den här nya ä, ä, alltså det som Lärarförbundet har initierat. Mm. och det är ä, det här med en medlemsdialog. Precis, man har medlemsdialog. Det, facken, både lärarfacken representerar ju och lärarnas röster i det här. Så. Mm. Och då vill lärarna bli bättre på grund av mm. att kunna säga vad är det vi ska driva fram? Kollega tyngden bakom de här de här de här lärarna som vill det här. Vi ser det här med de grenar så. De vill liksom bli bättre på att representera lärarkåren. Så vad de gör då är att de har stor kampanj där de lyssnar in lärare, vad tycker ni? Det heter medlemsdialogen men förvirrande nog, man behöver inte vara medlem utan alla lärare som vill, man kan, gå in på, man kan googla fram lärarförbundet.se Nej, men den ja. Ja, dialogen, mm. man kan goa sig med det. Det finns någonting som tar tre minuter som bara säger: vad tycker mm. du, vad, vad gör du? Vad gillar du på jobbet? vad gillar du inte? Vad kan vi göra så? Mm. Det finns en diskussion du kan ha med dina kollegor som är 30 minuter, 90 minuter. Det finns massa olika varianter där. Ja. För hur, hur pass mycket man liksom, tid man kan ha det. Och hur mycket man vill liksom nästla sig in i det där. Mm. Målet som de har är att det ska komma tusentals lärare som kommer in i det här och som liksom ger sin idé av okej, okay, vad är nästa kapitel då? 175 ja, år, fine vad ligger 175 år fram i framtiden? Vad ligger 1,75 år i framtiden? Vad ligger liksom på gång? Ja, men precis. Mm. Alltså, vad är, hur är det att vara lärare just nu? Mm. Mm. och hur, hur kommer det att bli i framtiden? Och vilka frågor är viktiga ja. att driva? Och det behöver Lärarförbundet hjälp med. Och det mm. behöver vi ju alla hjälp med. Det behöver för Gudskull skull svenska skolan hjälp med. För är det är någonting mm. vi kan vara ganska säkra på, känns det som, ja. så är det att utan lärarnas perspektiv så kommer det inte landa rätt. Absolut, och därför så tänker vi att vi idag avslutar inte med en elevkrönika utan faktiskt med ett antal lärarröster som reflekterar över lärarrollen idag och eh, i framtiden. Och vill du vara en del av det, gå in på medlemsdialogen och gör din röst hörd. Det sista maj är sista dag. Sista maj är sista dag, bra, det är någon som är påläst. <laughs> Tack för att du har lyssnat, vi hörs igen. Ha du hej. Hej. På lärare idag, det är ju fantastiskt roligt. Men det är ju så svårt. Alltså det är ju så mycket som man ska ta hänsyn till. Vi, vi har ju allt det här med, med kunskapen och vi ska förmedla det här. Och det är ju så roligt att få elever att fatta. Det är ju fantastiskt roligt och också det att följa dem. De kommer hit, ettan på gymnasiet. Och, och sen så följer man dem förhoppningsvis i tre år. Och så är de någon... Som helt stans sen när de tar studenten. Den, den största utmaningen just nu eh, ans, tycker jag är att motivera mina elever till att eh, hitta fokus på lärande. Det finns så mycket annat som drar till och som mycket snabbare ger eh, kickar av någonting annat. Så att min, det största jag jo, jobbar med det är att hitta motivationen till att hitta fokus till lärandet. Och det tror jag framförallt ges i var tydlig med målen, men också ha en mottagare för det jobbet som de gör. Att vara väldigt tydlig med att vi gör det här. Vi spelar in en, en film om uppställning för att tvåorna just har börjat med det. Så då kan de få höra hur det går till. Och då blir det en repetition för oss, hur man jobbar med uppställning. Så, Så att man behöver ha en mottagare för, för jobbet. Mycket mer nu tycker jag, för att hitta motivation. För mig att vara lärare är en av de viktigaste Irke verden kan följa de oss, betidelsefulla. på är en intressant upplevelse, det är en väldigt resultat, upplevelse, det är en väldigt intressant upplevelse, det är en väldigt intressant upplevelse, det väldigt intressant upplevelse, det är en väldigt intressant upplevelse, de beldi a avaralera de också en eh, irketson har monga olika spekter och ena don är svår eftersom barnen lär sig olika don har olika förutsägningar och man vill hjälpa till alla och förseka alls som don vill. Men ibland är inte möjligt på många olika anledningar. Så läradyrket i sammanfattning är mycket intressant, rolig, krävande. Och det är svårt att man ska kunna göra allt man vill och önskar att göra det. Ja, jag tänker ju att... Jag kommer få ligga i. Jag, jag kommer få anstränga mig. Det, det finns ju absolut en risk att man blir stelare i tanken. Och det är inte så bra förutsättningar då för det mötet som jag tycker är, är intressant. Jag tror att det kommer att vara samma utmaningar oss ännu mer att, hitta, att hjälpa dem att sortera och hitta kopplingar mellan olika saker. Det är så lätt att, att bara få ett flöde av jättemycket information men man behöver hjälp med att strukturera den och sortera den och eh, hitta kopplingar mellan saker. Och det tror jag man behöver ha en större kunskap av. Ja, om vi tänker i olika tidsperspektiv mm. då... Måste man se bakåt som visar i den här. Uställning on en fullskolan historia i Sverige som startade 842 alla faser och tapper, etaper som har järn och gott till nu 2007. Mitt namn är Jorge Galvez Paz. Jag är lärare i spanska som modernmål och moderne modern språk på spoden i Stockholm. Cecilie Henriksson på Eriksbergsskolan i Sollentuna. Jag har alla ämnen just nu som jag är klasslärare 1-3. Men mest fokus på svenska, är SO, så engelska. Jag heter Pontus Edmar. Ja. Jag är en glad lärare i Göteborg på Schillerska gymnasiet. Vi här i Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan. Med Jakob